Віконниці перекривлені, покрівля з прорідженим лишаюватим гонтом, хм, дім. Мабуть, давно вже змандрували звідти навіть миші, не маючи ніякої поживи. І пса на обісті вже давно видно не було. І нічого живого, дивно, як і чим жила сама пані Раїна і оте легесеньке що так уміє зиркати своїми сірими очима на чужого і старого козака. Я уклонився ще раз і сказав, що зупиняю за звичаєм у сомків, які доводяться мені найближчою і ріднею, і що буду завжди радий допомогти пані раїні, коли б вона виявила таку ласку до мене простого козака, і сказала про свої потреби. Не знаюся з хлопством. Ще на бундючиніше відмовила пані Раїна. Вже й не знати, кому посилаючи те хлопство. Моїм сватам сумкам, чи мені самому з недоречною моєю турботливістю. Я показав рукою, Джура підвів коня. Я ще раз вклонився пані Раїні, і вже був у Сіджі. Ущедрився серцем, та мабуть не там, де слід. Завечерою у сумків переяславські козаки, почувши про мою пригоду в пані Раїні, де схочу покипкували з мого лицарства. Та чи знає пан хміль чиявана вдова? Якогось бідного шляхтича сказано мені? Бідного, та тільки якого? Лащиківця. З тих, що під кумейками гукали моїх. Лащику, втікай до хащику. Тож цей Здуневський пішов там до Хащику. А сам пан коронний стражний клащ далі собі розбишакує та сбиткується над нами. Ну, та лаш такий ще над панством збиткується, той не дбає ні про кого, лиш про своє товсте черво. А цей Здунивський приблукав десь здалеку. Обіцяв ти придбав, бо колись було шляхецьким. Але ж голий був, як сокіл, панське поріддя, безхатна шляхта. І пані його так само гола, а тепер ще й голодна, як вдовіла. Гола й голодна, а піндючиться. Крейду своєї малої їдять щоб у нужнику білим ходити, аби лише на хлопство не схожими бути. І я спитав, як же вони живуть? А вже їх святий знає. Не вмирають, то й живуть. Тоді я підвівся за столу і пішов до дверей. «Та куди ж, пане Хмелю, ще жичарка недопита?» «Яка недопита, а яка й перепита». Мовчка, вийшов я за двері, опинився в дворі. Ніч уже налягла на землю, Замирали голоси й гуки, Чутно тільки зітхання при тишині Та писк пташини, Та якісь шерихи й пошуми. Ще пахло смачними димами, Але вже ледь вже не запахи, А тільки згадка про них, Та якою ж мала бути болісною Для всіх безпритульних, Голодних, покинутих, Бо вгадувалися за тими димами смачні страви, Вечеря за тихим столом коло хати в садочка або й у хаті, Де долівка притрушена призялою травою, Де блимає під образами лампадка І темні вики святих, мов би, впливають Між тих, хто вечеряє, Завершуючи тяжкий день у сподіванні, Що новий день буде легший, я пішов до нужденного обійстя пані Раїни. Завтра в досвіта мав рушати далі, на Київ. Але тепер уже знав, що не можу поїхати, не зарадивши в біді цій подурному горді і глибоко нещасній жінці. Тому йшов просто до її двору, наражаючись знов на її нехіть і неприязнь, але не міг інакше. Зламана постать, тимніла на сірому старому ганку. Лякливий скрик при моєму наближенні, гнівне відтручування руками. Як пан посмів? Прийшов порадитися з пані Раїною. Нема про що радитися. Маємо знайти спосіб, як уникнути пані невластивого становища, якому вона опинилася. Саме властиве. Саме І вже в голосі сльози. Пан Марко Здуневський просив мене, коли буду в Переяславі. Ах, цей пан Марко, всі ці Здуневські, вічні слуги, слуги і слуги, короля, честі, лицарства, золотої свободи. А що мають за те, що мали коли-небудь? Але що, пане, від до відовсього того? Жила досі без нічої помочі, то можу? Безліч людей живе тяжко, часто страждаючи і ніхто не приходить на поміч. Та коли довідаєшся про те чи іншого, то вже твоє сумління не дасть тобі спокою. Ще вчора я не знав про пані, тільки чув невиразно, тепер не можу заспокоїтися і поїхати звідси, не зробивши нічого для пані і донечки. Милостиня? Не потребую. Назвімо це інакше. Позика? Я позичаю пані грошей, а тоді поклопочився, щоб не потребує ніяких грошей, має їх досить. Правду казали козаки, що пані пендючиться. Але не стане станеш розпитувати, звідки в неї ті гроші? І чому вона така обтріпана, коли має їх до схочу? Мабо вже пошкодувати тої недопитої чарки, яку покинув на столі в сумків, уплутуючись ще глибше в цю дурну пригоду. То пані відтручує мою дружню руку? Вона мовчала. Має звідси? Вона знову мовчала. Щось у ній ламалося болісно й тяжко, бо коли врешті озвалася, то був не голос, а самий білі страждання. Хвиличку, пане сотнику. Я відчув крайню межу її зболеності, і вчасно ступнув у темряві до пані Раїни, бо вона вже падала, не дбаючи, Підтримає їх хто небудь чи ні і впала мені на руки, ридаючи, порятуйте нас, пане сотнику, бо погинемо тут. Заберіть нас звідси, вивезіть куди-небудь, аби лиш звідси, аби лиш далі звідси.